Doxi, más néven harapós tündér. Besorolása 3x-es osztály. A doxit gyakran összetévesztik a tündérrel. Lást később. Pedig a két faj sok szempontból különbözik. Bár méretük hasonló és egyformán emberszabásúak, a doxi könnyen felismerhető a testét borító sűrű fekete szőrzetről, valamint plusz két karjáról, illetve lábáról. Szárnya vastag, ívelt és fényes, bogárszárnyhoz hasonlatos. Doxikat szép számmal találunk Észak-Európa szerte és Amerika hűvösebb éghajlatú vidékein. Petéiket, melyekből egyszerre mint egy ötszázat raknak, a földbeássák. Lárváik két-három hét után kelnek ki. A doxinak kétszer-két sor apró, hegyes méregfoga van. Doxi esetén ellenszérumadása javallott.